وَبِذَا لِقَ فَلْ <تصال> يَفْرَهُو آدَا نُورَمْ دے آدَا لِنگی چکم نینو دے آئی حدایتا هم پا جیسر راجوی یهدی بیهی یهدی بیهی خاص پا جیسر اللہ حدایت نصیب کئی چاہتا من آسو چه ارادہ لری اتباع در رضوان دباری تالا مسائل <تصال> الراجی معنی کہ اے یوریدو اتباع رضوانی ہی صبول السلامی تابرداری ادر زادت اللہ جسو کئی ندا قران دو تلا خد کملے لار خے اتا کملے لار اتا خے سبھو اسلام سبھو لار اسلامی سلام سبھانہ یاد جنن دار یاد اسلام دار اسلام سلامتی اللہ را سلامتی اللہ را پا اسلام کشتے کنا سلامتی اللہ را پا جہان کشتے کنا سب اللہ سلامی معاقم اصطاق دا توقود کنا ویو رجم راو باشرہ قرآن دے خلقل من الظلماتی دا ترتام دا کفرنا الالنوری رنا دا تاوہید تاویزنی لاللہ پا حکم سرا ویہدیهم آخی دوتا سوالا شراتی مستقیم سامن لارا ونیغلارا قران چې دینو شپادو کنه چې ته وي ترغیب الی القرآن سوته وي ها سو زما ته کلی کېو سره وي یا خلکو د قرآن د سنوران تین الله او ان الیه را وي دې درسونو ها د در خلکو زما نو خلکو قرآن کې در درسونو د قرآن مران ای خدای پاک وای چې دسا جوړی خلکو ته چې درسونو سره ورانېږي درسونو سره ورانېږي ته او رانیگی سو که محکی نورانی محکی نورانی بس بتایت قرآن شفا دی رحمت مومین دی پارا او لا یزید الظالمین ایلا خسار واقیخ با ظالم پکی او رانیگی ظالم پکی او رانیگی تبلگران حضراتوی تبلگران حضراتوی دل تا تبلگی با سامشی او که تبلگی سامنشو مکم دیگی با سامشی جهنم کې وژام شي من غدا وی چې یو سړی کې د تبلیغ کې وجو شي او کې تبلیغ کې قرآن کې اساس شي راځي چې دا زو قرآن د دې جوړ شي او کې دې کې جوړ نشو بیا جهنم کې وجو شي وضا یزيد الظالمین الا خسار خلاص ظالم د پاره د خوره قرآن تندر ده ظالم د پاره خساره ده ظالم د پاره رحمان نه ده قرآن د چا پاره ده شکی نا بدوی پچای کی هدایت وی پچای کی مانی تبارک و الله مانی قرآن زکه 28 هیتاد نصیب کړي ودلل متقین از صیرین ایله تقوا لکل کفار الله جنہ قول یقینا قسم دی و الله قسم خوري کا ته شې لاغه جوای ان الله و المسو بم مریم الله چې هغه مسیح الن مریم دې دچه دا اقیدان ده ده بانیسرائیلو سر... آم... کی دیر ایسرائنو کی چه دا عیسرائیبن آ... مریم چلی؟ بیونی هی خدایده و اینالی الله وی بیونی هی خدایده ویده چلی؟ حلول را گلی ویسرائیبن صلی سلام کی دا اللہ در سال حلول را گلی پیده سفه اکرام که و مذاب شده تازو کخیالی پیده ده حلولیه والا دیه چه دی؟ حلولیه والا دی مم تو شدام من تن شدم تو جان شری بعد زان کس نگوید من دیگری تو دیگری من دیگرم تو دیگری ویرزا تشم من تسو شوی پوشوی. پوشوی. من تو شدم تو من شری من تن تو جان شری بعد زان کس نگوید تو دیگری من دیگران داد سو و مذت به حلولی و مذت به پویر شو کنه دا صفی کرام که یو قوم ده اگه داوی چکلی یو سره چره کنه پر ایبادت چیده اللہ پر معرفت چیده یو حد کمار تاورا سیگی تشیده او را سیگی نو بیاد تاقایور آدارگی چکم دنو تعدود ختم شید تعدود تشید ختم شید نو بیاد موجود حقیقی پا دنیا کن داگه یو وجود ده وحد الوجود اگه تاویی سوتوي وحده الوجود وحده الوجود دو قسمه يا وحده الوجود خل اليوده يا وحده الوجود ده صوفي حقا يوده يوده حق ترس صوفيكرام وزه وحده الوجود ده يو كده نده باطل خلق وحده الوجود ده حق ترس صوفيكرام وحده الوجود جدا مناسبه دي ابويا الدنيا دا دا دا دي داكنه زما بنظر حقیقی وجود سرد یو اللہ دے چپاگا فرمان را جی مو پڑی مانا سا وحدت روجود اغلی حق پر صفی کراما زکر امام امن قیم اگر تاوی قیم سے چکلا تو صفی کرام اسی پت کلا شروع کی کلا کلا رد شروع کی زی تورہ سے او کلا کلا صوفیتن سنیتن نبویتن لیسولی شدشن والا احوزیانی دا اغا صفی کرام جی چاگا نبوی صفی کرام حق پرست صفیقی را جا غا تذکیه ده باطن خلقو کی پیدا کئی یو جا مظاهر و ظاهر و بل باطنی ده وی مظاهره علم و حکاره ده قرآن و حدیث باطنی علم ده مطلب چه تذکیه ده اخلاق و قول کنه اخلاق سای قول ده قرآن و حدیث پو بنیاد باده یو اغا فلولیه ده وی چه نا دا کن چه منتا خکاری اه؟ اکن چه منتا؟ خکاری دا طلو وې دا مظهر د خدای د الله په ودی کله وې الله جل جلاله علایو از بالله ناکلو کفر الله کله کله په صورت د سپېڅق کاری وې کله کله په صورت انسان جي کله په صورت د تیرون جي کاری کله په صورت سپېڅق کاری کله په صورت د دیوال جي کاری خدای دې دا قید د چا دا هغه فلول یو او حديثون به بدلیل کې تماشاله ده نه حديثون په پیش کې پر دلیل کی, کی حدیث هم بشکی اگر حدیث کرا دی صحیح حدیث تی قوی ویمن آدالی ولیان فقد آزندو بالحرب ما تقرب ایلی عبدی بمثل ادائی مفترزتو علیه یزال العبد لا یزال عبدی تقرب ایلی بن نوافلی حتی احبابتو فیزا احبابتو کنتو سمره اللذی اسمعو بی و بصره اللذی افسرو بی و یده اللذی ابتشو بی فَبِي يَسْمَعُو وَبِي يَبْسِرُو وَبِي يَبْشِي وَبِي يَبْتِش و سي حدث ده وَيْكَلَةَ يَوْحَدْتَ إِنسانُ اُلَسِهِ زداغي غق شما زداغي سترق شما زداغي لاز شما زداغي خبه شما وَيْهَا زماثره وَيْتْرَلْكَي زماثره لدلکر زماثره لدلکر زماثره لدلکر زما ده حدث تهب فزلامه کوم وروړي دا حدیث صحیح حدیث دي چون چرها حدیث دي خو منګه دا تحلیل کوم نو مولانا زکریا صاحب وای شدیدی مقصد حدیث دا دي چې کونت سمحو مقصد دا کله چې یو سړی خدای تي جن کنا د خدای د دوس شنوته کونت سمحو نو داغه وق بصیر زما خبره توقع دي بل هیڅ خبره یوږي خدای ته تیار نبی او زمان دو سوی کنا اگر صرف صرف زمان کتاب بمطالعه کئی زمان کتاب تلاوت بکئی اگر بیچار تا کتل تا در اگر او نیول با هم که زمان در ازاد پارد توله او زی زما هم زمان در طرف تا بزی نو در مقصد خدا او جو بلغرد رویسته بلمطلب رویسته احلو لیا در دیع سیان هم در آخی دوام سوا یوه عیسائی او یو مسلمان برېلي برابر په نوم مسلماندري مناظره واوی نو دی عیسائی دی دا تاویل دی د برېلتا چته ماده چوي ته تا کافر وي وایي لته صدري خدایمن نه شو یو الله یو عیسا یو بی مریمه اوبې زه پدې خدایمن وایم کې وو کافر او تپلک خوف دایمن نه نو ته کافر نه لکه په څنګه ساجګن خدای هو پیر او لویزوان دې خدای او دا تا ګنج باش دې سره خدای دې اته شي په شيزا او زم ما سابا دشي یو څه توي بغازي صاحب دې سره کاکا شما را راشي راخه نو ته مسلمان یوز کاټر شمه ایبا ونه خبره په مې سره تاسو زموږ په د ورکیو صحابي خوب دي خو بو خو کیسه يهوديانو لري يهوديانو ته وویل چې تاسو اا تاسو کاچري هغه ته تاسو دې سره خلک هڅه مو شي کاني تاسو دا وایته ما شاء الله و شاء محمد محمد علي سلام تاسو شاعو شریک کو الله سره شریک کو تاسو منگے یوشان دشن منگے شازن تو خدا ایسا شیر کو تاس محمد و و و و و و رسول شریفو ما شاء الله چھے دخدا او خوخای چھے دپدایو سولو خوخای وای دنا لک خدا ایسا تو مال کری رسول علیه الصلاۃ والسلام سلام دا شی چکم نن جہان سر قصو تا بیان کا دخو جہان برسد وسرو چدا موے یقیني خبر دا شرک ما شاء الله کا نا محمد په پو خبره پوښه او ماشاءالله وشيتا د باب نه وای ماشاءالله د الله مشه جدا دي سم ماشيتا سم او صاحب ذکر کوا چې فارق معلوم شي تاسو بالکل بغیره سبحان الله وفرق نرا ولي رزقتا جو په وی ابن مریم دا خدایری قولوایا فمایم د اصول د مالک بن الله د خدای اجازه په فکر کې انس ان اراده کیراده او کله الله په کله کی مسئله را ابن مریم را دایي موللرا او څو چیز مګه ټولو لرا او څو با غی اخلاصي خلاصونو را څوخته ولله د الله په اړخه د اسمانونو زمکه او ما بینه و دغه په سیسريا و اليهود والنصارى ويل بايهود ونصارو نه ناب نا الله مند خدای نازبیو یا نازوریو یازگنیو زامن یو زامن حقیقتانه نه کنا بلکه پجه مانو سره لکه چ زوی پپلات باندې چګنجو یو خبره اشتکی د دقیقې زمون خبره الله ټکو ها باندې دا متل ابو تشبیهی خبره د حقیقتانه ابدانا استخاز الولد ته مانا سره دوستان یو قولوا يا فليما يواجبكم وليعذذرك تاسر الله توسع جنان و بواجا لازمہ تاذبر کی وہی اور تکعی بھی صحیح ہا اور تاصلہ زے سزا ولدر کہیں خب بل انتم بہ کہ تاص انسانانی نعمت دا انسانانہ خلاقتی اللہ پیدا کری دی دا اللہ مخلوقات کی تاص مخلوقات صحیح کران اللہ چہ پجو ہڑی عذاب کے چہ پجو کھخشی تو خدائیں پیش تے الگری با جہل اسمانان ازمان کی با بے راہ اللہ تعالی تعالی وارتلوزه كم طرف تاري؟ الله يا أهل الكتابي أي ملايانو قد جاكم يكتن قرأت تاست ازماع البيغمبر يبينو لكم بياني تاست على من الرسولي سرد قطع كدل وزا سلسلة پیغمبرانو نا فترة مانا ودري دل فترة من قطع كدل آه دانه دمك وول ده پیغمبرانو سلسلة لده ماتشو وا ودري دل وا ماتاسو او پیغمبر راو نید او چونو ما جانان نورا لیمون تای راون که باشیر زیر راکون که او راون که فاکر جاکم باشیر راکون که او راون که پیغمبر را را دی حجت شو بانا ختم جاستاسو ووی شوید والله علا کلشین قدیر اللہ جلشان و پا حد سبانی قدیر دی نمعلم ادا شو دین ادا مالا مشید صلی اللہ و سلام او دو نور صلی اللہ و با <سؤال> رضوان کی سرہ پیغمبران نور ہن تر شوی دی او صحیح خبره دادا چې پیغمبر حضرت اوسران فرمایي انا اول الناس بالص والسبین و بین عیسی نبیون ز عیسی رسالسان د ټول نړیږي زیمه ازماده رسول اسلام کومس کی بل پیغمبر لښتره اځته هم دره علی الله فرج من رسولی کو څوی رسول نو دونکو نه بعض بعض کثر دونه له دا نبی دا نبی خدا زائف دی وایي چې دیسال اسلامه د 95م په مېشه نبی او نه بل رسول ست دی او دا محمد رسول الله رسول الله رسول یا چې یو پنځه صلا پنځه صلا او یا کاله رسول یا سپټه کاله رسول یا چې د جهل رسول چې په څلور صلا په مېشه کې تشو اختراب درې chal salam mercy ha machi du jab sidisi ishal salamlarimiz ki bagdar koşuy al şevlin dağına mescide uzey dağına mescide darisle masam da udale sal musalle salamna haruna isla to salam sizaga da tur qanipir engaram diqan isa qadani peygamberdi isa samjle du muhammad rasulullah machi du nur آخري پیغمبر دې د محمد رسول الله مخي او د ټول نور رسول د دې آیه ته د دلیل باندې الله فطرتی منا رسولی زه ټول پیغمبرانو سلسله ختم شوه رسول ته به زمماله ولید و وایل قال موسى لقومي و الزجر منافقانو لپاره زجر دې اګه انکه مداهین سستی کولو لپاره زجر دې اے هر قوم چې لري هه شګي بابا بکل کلو چې په کله کیږي یو دغه پیداکي یزمنبوي ها شابل نه کېږي په ارګري کې یو شابل نه پیدا هر وخت کې د پیغمبرانو هر وخت کې کېږي دا یز منافقان په بلادان منافقان د اسلام نورو څخه پیدا شوه دي دا غنه ما پیدا شو مناطولي دا غنه ما چې دا جهاد چې راغلي دي و ده قضا جده خلق ملعا ما تشوه ده و منافق شو پیدا شوه ده وانده جب ده جهد پو پرکت بانی خا لیمیز اللہ خبیسا میند پوییب و دانده آقا زمانی درست موسایسا منافقانی د مصالح هم د قومه ناتيقان د ورځې کېدلې وایي د قول مصالح وايي کې مصالح سم خلق قوم ته یاد کړي نعمتونه د الله علیه وسلم په تاس باندې ای ځان زده چېر زولې د مخا کړې د پتاش کې پیغمبران پیغمبران په تاس کې دي با جان په تاس کې دي دیاںس با چا په ګربا جان یا ملوګ ندل ته دا مطلب دی چې صلی الله سیحته او مرتکي خزا ورکی ازما سه با کول او فراه کړی و سره یو دوکرمي او فاطمه باندې کې ټول مدینه الله او شته بچی بلا ستا خدغه بچی ودا با تا در کړي تا سماجلا مې جني ور کړي چاته من لا لني در مخلوقاتنا هغه چې کوم ور کړي هغه ته څه کې مې سارو رسوند د لیداري نو سلوات تاسو در کړي قادیمان تاسو در کړي اذن یې در فیرونه یاد کړئ زه زه درم شکریا دګی په څه باندې درخاسه نو سړی چې وای چې ستایاره باندې امتحان به کنه کوي د دې دی یاري ها توا ته تکلیف وځي په تلګی کنه توا تکلیف چی پته وای زه تا پهن اکریا ته اوځول زه تا پهن کری ته یو حاصل هي سيو درو جنډبو کله که مصیبت وواز ما ته کوي او بکر خان د واسطه خوښ شو کنه ددا بتا بیا نوې دوست نوې مصیبت کې چې پکاريګ نه قدي دوست دی دوستے. نو الله امتحان جهان आम्ही د خلکو خام اے کوما نه نوځي بیت المقدس تا هغه ازمګه د جپاک ازمګه د مبارک د مقدس یا په متحر متہره سره یا په مره مبارک سره الله چې اواز مکای چې كتب الله لكم لکل د الله ستاسو ضد پارا کتا جہادوک په شد جہاد سره اوسمه کا استاده نو په شد جہاد سره ټول دنیا زموږ ايه قدا كيد وسوله جوا بيشد الجهاد كجهاد يوكا دنيا ساده كتب الله لا اغلبنا انا ورسولي ولكدر <متحدث> سبقت كلمتنا <سؤال> لباجينا من سلنا لهم المنصورون وان جنودنا الله <سؤال> هم الغالبون شرط قدا ولا قوي اللي كتب الله مرا چرته دو شات شات مږي پښا کې د امام عبد الرحمش جهان نه مې پښا کېږي ولی ک کم قوم چې جهان نه پښا شوی دی هغه ته شي فتن قلبو خاصرین تاسو باندې وني شي او به دغه گر راځه وني فتن قلبو خاصرین جهان نه ک پښا شو غرب بشي ک جهان نه پښا شو غرب شو ځای اقوی ولی او مس دلس قرن نمائندداران او کنه شریګری په پاره کې لري دی وه تا اسرایلی قصې زېبا اسرایلی قصې چالتو ازال د دولس قومنا میو کو یو سره مخلاوره او نو خوې واک سره یو تقریبا دری زره دری زره دری سو دری ډش گزه وګدوهه څون نه وګدوه څوګه وګدوه او کیسه دروغ ده کیسه څه ده کیسه ولی دا آدم علیه سلیت و السلام چون مره مقدار او گدو؟ چون مره او گدو؟ شتیت تک ازا نو پیانباز سامنی داگه نا روست نسل کمیگی و روان دی نو دا صنگ آو جو دادم زوی باو کنه بس یو بانو نو دا صنگ دریت زر و دریت سوا دریتیش گزه او گد شو امام کرتوید دیتوی چکا منوطره دراغ قسا اسرایلیان دا استوائل دیتن در چکا منوطره ب کله کله جوته وړه چې له کله ګناه ولی کوي بني شادت جوهله د برنامه ولر پاره خپل ځان صفه کول تر پیغمبران بنام کله دری زره دری سوه دری درج بزه او سره او بجه ناقا چه اپلاه بجه کم دنو سره جهاد حده دخپز زند سپاید پارد دروه کسا کو جوڑا کرده چو کدایت تاوه جهاد حد اوکه انتاس ولي پشش شوهوه ایر ازناور قوم هم هاڈ هاڈ قوم اوه لیلو شیونو ای چال تاوه دولس وانه وی پاپڑا خداوای ده دولس وانه پاپڑا او چې کله په بلتلو نوبوتلو وایڅکنه دا د اخځي منه دوارته ولځي شهدا وجهه خځه داب سنډي دا سړی ماله بیږي وښکونه دا ویولي دا وایي منګه ساسو سجهات جهان لا درزو ویږي ابا چې د نخرو سنډه بچي تاسو خسته لشی ځکه له وروتل کنا خلاص وزګره چرولت دې دوا کسانو تو ویلي چې یار آل بنوې چاته ویلي زمن قوم ته کا نو دا بیا د کاستوس نه دیبي او راګا بغیرت اغنور رو چه سایده چرا لقیسه و تا بیان کشده شی روم در خار بارس خاله نوست دن تکی دا لس کسانو تاویلی دا لس نمائندگانو قادر لس کمسلارانو یا موسای موسای نتی حال ده خوما جبباری نصر کش قوم جی سوپر طاقت ده قوما جبباری نصره سوپر طاقت ده پا اغانستان که عمله کرده پا ایراک بانی عمله کرده امریکی حال ده گیا وإِنَّ لَنَدْخُلَهُ مَنْ كُنَّ نَوَتُوا وَلَا نُيْدَغَ كَلِتا تَرْسُوجِ فَطْلَ وَتَلَيْنِي فَيَأْخُذُ مِنَّا قُوَّةَ الْفَصْلِ أَمَّنْ كَانَ بِالتَّيَّارِ قَارِئٌ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ مَنْ بَاتَا وَرْشُ سَيَّارِ حَقْطَلَ جُوزِي حَقْطَلَ جِكَلَوَاتُ مَنْ ان امر الله علیه و علیه السلام کړي په او دخول علیه و بابا ننوزه دروازه ته چلی تا کله چې نن نوته لې کده تفایموالین تاسو به زره وروري استی علی خاص خو دې ځان اوس پر کتابه یی هانې او ویل چې نن نه دغه زمین زمبد نه زمبد ګور محمده کوزیږي به ارڅو کو ګمما ما سبه فزناستی jihad ته قالوا يا موسى موسى انا لا نذ غلام ان لا نذ غلام نه چیرنن موجوده تا برابر تر سوچې مونږ یو ما دام فی تر سوچې دا کومالتهی فذهب لا شا انت ذ وربک خذ ربنی دغوار خپل ربنه انداره غوار بغیره تا قوم دی. انا ها اونا قایده. تو گورا مسایس و مسایس سنگلی ارسانو نگلی دی. آج دی مسایس انتا دا, دا جواب ورطوئی. انا ها اونا قایده. بازوئی چه فرض حبلاشا. انتا تو و رب تا اخفل رب دی. انا لی و انا لی اللہ. سنگلی بستاخی استعمال کرده دا پریمانی. جنگ کوئی من بدلتا ناستو. یا دریمه ماندان ده فضحب الارشان تطوره بغستان مشه روره مداری کو کبیر کل کل پریه مانا اسلام که وی اخو کل کبیر استان مشه روره دقا مشه روخا آرون علی اسلام بچانه مشه ده نوسا علی اسلام قالو ای رب بیر بای نیلام بی کزو خو مالید نیمه ایلا نفسی مگر پا قلزان باندی و آخی زمان قرور بیننا و بین حد قوم خانی ملانو دعا د فإن الله يقول لنا بدا دولار قولا كلا بأيراد بيننا و بيننا قوانا بالحق و انت يا الله فإن الله يقول لنا محتجانا بمسكي بلتون رأولي زمانا محتجانا بمسكي فإن كي غرقشي يامون غرقشو وله منتصر سيان رأى كي دا غادية عميان و ظالمان بمسوئي عمي عمي اخرو دا امام صدر كي مفرق بین نو و بین خپل مشهری دلته مساحمدا جوه کول چې الله په کازه ژوند قوم پاشگان موږ بلتون راوړي نو محتاج و امين دېشته چې پاشگان دې دعاړه ګا مفرق بین نو و بین خپل پوښي کلمه راوړل دی امامان تاسو دې دې کله کله کړه امين دو خیر سلامتی ایمان شفای بیماران خلاصي قرصداران شکست کفار غلب اهل اسلام او دل تا پا مراب کی ناسی و غلبت سکے اسلام و شکست کفار ورکے انو شکست کفار پا جیر آجی قرآن سوئے زی پا جیر شکست کافران با قصر آجی قاتلوهم و جنگی غید کافران و سران یعذبهم اللہ بیتیکوم بعد نمت سشیری فا قال الله توینه پاین نام حرمتون داکری حرام دي پوجو باندې ولي خاطري خوستو جاو چطري خوستو پوجو باندې څه تم ووخته وطن آزادو ما او څو کال بدلته ساری پدې دشتي چې 40 سنه څلې کال بدلته سنوي کال دا به بیا دو د ګسخه د وژنه مصالح رسول الله صلی الله علیه وسلم ما مالت کی ایسو کی چی ہونا د سرګرداني حیدر دو مفسرینو دو نظر یا دی یو نظر یا دادا چه پاکپلہ مصاری صنبیاء ورگلی دی آگا کلے پتھا کرے دی دویم نظر یا دادا چه مصاری صنبیاء مالتا مڈو پتی دشتی تیہ کی حرنہ صنبیاء مڈ دی روز تو چکم دیکن نیوشار اللہ نشیطان حرجی رسول اللہ رحمہ رحمہ رحمہ خانت العلمان و اللهم عالم تراننا کم تر علیم و رب اسرحلی صدری و ایسرلی عمدی و احمل رقلتن نیسانی افقه و قولین واتر علیہم نبام نیادم نرسو بلا واقعا دا تجی مسلمان دی چا بلو زکڑے پر وی نفیروسرہ او یا چې په یوه ځای کې مظاهینت کړې وي بیا وروسته بلمو حاجی کړه ته یې نه مریزاو الله زیني خاريبون الله رسوله آل آل آل و يا شلون في ذلك سلام سره او دا اوس شي چې کوم دې دغنه خدای کوم چې خزي وکړل ګلته وساري کوه صلیقه جیحاد مقصد داوی که دا اللہ حکم بزهکت بول آده مرسیدین و آده رنگیر ظالمان امسانی بولن آده رنگی چنک پرمل کیام امان راشید نظر جیحاد حکمت و مقصد داوی آده رنگیر قصورت ابتدا کیولی وفو بل رقود فر رقود اکدام داوی که اللہ پاکسرام و عجب برنا بوید نتویر چایچه بل او زکر داوی نمونا ود مشت زیکر شورامرا ادمه داهینینو لکر بنی اسرائیل او موسی صم سره سستی کرے وا یها کی ارو وقاچه رسول هو سویو اتواله نباد نه بیان کدی خلق تا دو زمانه را دغه رسول حققا دغه زامن دیا یو تم یازیزان دی دیا ته بنی اسرائیل کی دعا چته کساند را شن دا وقاچه رسولا یا حقیقتا دغه ادمه رسول زامن دی یا قابلو یوه صاحب لازم ته ټول یو مشهور دین داول خوښوی نو ادمه علیه السلام په دور کې ودا قانونو جزانه به وکړو شو برزخ دیو باندې خو یو بابا ینه وا دا به څنګه نن دیو عبد سره یې په ناوه نو څه خبره وا چې ته مې نه سره دی وا د کې او د قرب او دهابین چې دایته شروع ده چې دا نه راځي چې راو دوا کا له کې شروع هغه هغه خو ده چې دا نه بدلګ نو قابل ته چې تلوي چې دا بلې عادل ویس دیندا غړی وساتنی عادیا خستہ یوبړیا خستہ څه دیرو وښتا قربانی کې پېښ ور راوی د حابلہ قربانی چې تم قبول شوه نارازوانی دا قبلي او چشمانه دیو د او په شتی باندې عادل قابل فچنه کې راوی په حسد کې راځي داونه قبول شوه ما قبول نشو ایسره باندې وي ایمان د مسلمان خطر اراده دار نه و دا وقتی قاتل اولا کپرشوه نده پوش مسلمان ده او کپرشوه لانه او قابل او رسو کپرشوه ده و مرتض شوه ده دا وقت اشاره دا از قربان او قربانی پیشکلا قربان او قربانی او نزدیکتا قربان اصل که دا نوم در ما یا تقرب او الالله اگش او عبارت ده چلی و صلی و عملو که اللہ تدنیزدیکی دلزو پار او او قربان او نبیان او دا زمحر یو تغیر زمحر وبیا خصوصي ننګز دلوي د پاګنا شیکا اجازه به حره قرچتن الله تعالی د قرانه الله تعالی د ذکر مطلب دا چې پیسې د قرباني د سبب نو ويل د پا نسیکا پوری ذبیحه پوری خاصوي او شمال نه او په عرف کې د پا نسیکا فَتُقُبِّلَ مِنَ حَذِي مَا قَبُلُكُ لَيشُّوَعَنَا دِيوه دِيوه دِيوه دُوارنا ولم يتقبل قبلنا قليشه دبلنا دي ولي ديو دي سر إخلاص ودبض سر إخلاص نوه دعوه يوح فحقه ودعوه يوح فحقه قالوا ولي قال قابل يولا عقل النقذب علينا قالوا إِنَ مَا يَتَقَبَلُ اللَّهُ مِنَ قبلنا شووه او کوم چې مازه کو قبول کړه الله او زموږ عمل چې زم ما ته اخلاص وو ستا په ونه الله مینو تاهي الله په قبلي عمل دې پريزګارو خلکو لرا دې پريزګارو خلکو عمل الله په قبلي محمد مدار ششي ما ملي عمل هم بي چې عمل کې اخلاص او تقوا پريزګاری او الله داغي اماقبلي انما يتقبل الله یقیناً اللہ قربیات والدین اور چاچو چچو مجلسین عمر عبدالعزیز افضل ملگریتا وصیت سی ویدی چوسی کا بتک اللہ اجمان ملگری از داتا وصیت کو ماپ تکوا شرات بارisdirا تقوا ہر عمل دے چھلو ایت جلا یوق بل غیرہ لائق مگر غیرہ غیر دے تقوا نہ اللہ فد دے چھ انسان لچه صابر قوى کیونه في تقوى بانده والله يرحم رحم نكيه مغرب اهل ده تقوى بانده ولي نتوست اقوى برقا فإن الواعظون واعظ چقدنه في تقوى بانده کسير ومال عاملون بها قليل واعظين في تقوى بانده عمل قوان تلير قصاد قمده واعظين او تقوام که. یا ایونه صبح تقوام باكم ار سر احجی خاصی گیو یا ایونه صبح تقوام با که. تقوام با کئی تقوام با کئی تقوام با کئی. و در عملی چه نمان چه در کام تسان بوری. دارنگی پیام ابوب در دار زمان وی که چه ما تدا ثابت شدی اللہ زمان آمان اطفال کرده. اگل که یو رفی هم بی یا چه دنیا ماشهان و دارمات اصوی اولی. عبد الله بن رازيؒ یوزلئے اور کئی بار فریدا اللہ عز و جل داز ګړو خلکو د ارنګي چې څوک ځان بشکې د شرک نه د لئن بحثت علیہ کتمہ تعالی سعود کی کتاب اللہ دیو پاجہ تہ ماں مرکی معنی نہیں مبی پاس نو گت کون کہ زمان اللہ سرائے کا تا تجر پاجہ زتا ہن کم مسرت دار چہ ساد 2015 ارادہ قتل بعد زتا نو وے نہ ولی ارادے دا قتل <سؤال> سرائے وجو قتل سو کر جی دل شعر مباشرہ دا قتل نہیں کرے قتل چکنوں کو سرے کو پسپل مڑی نو سو ایک قصاص او دا خوف لا زیر کمال اللہ رب العلال ی دیریدو زداي راځنه مر چې تمه مواینه زما دای راځنه چې مواینه ولي ز بیرته راځي چې ونګر زید الله دربا تعالی نشي دې اسلی زما موونهم تا بار کړي وایس دې تاسو ما ہوں۔ یک نشو درو شو درو شو دعا یو بزوج لهما زما دې قتل ګناب باندې بخښي ابلغا شتو ګناہوں نام لري اوبان ناخه خوشاله نه کا کوي دا یو بل مصیبت ايك نشده دو يائن نوريدو زمان دا اراده دا زد اراده لده ما صنع اراده ايه كتمام منكي وان تبوه باسمي تبوه اوگرزي الله طرفتا ايه ترجع الى ربكا خل الله تبوه پشي باسمي واسمي کا بنا بازمه هم در پشاي اخل منا بديه همي يائن نوريدو الله تبوه زمان را دا دا چت رجوع زما دا قصدا چې تم ما موځ نازکه چي رضو بنکه واپسی من الله تزما غنو او رسول الله صلي الله عليه وسلم مطلب زما دا ارمان دی چې غنو مکوا ک ظاہر باندې پری روشتالداری کنه انی اوریدو زما دا اراده ده چې تز مامل کی زما اراده ده چې مامل کی اراده د غنا عزم د غنا کول دا ناروا دي کنه اذا سارعوا متقيوا الله ان شاء الله ان يتقبلوا ان متقي شرطه ده گنا ته ته مالری گنا ایرا ده لري گنا ایرا کول ازم سبب کول دا هم گنا ده او متقي ذکا تقديرات دلته مفصلن وباشي ان اريد ان تبو باسم الله اسم ادهم يو حديثه چکل سړي چا غنته ده دل سړي ټول پري قاتل و دي بارشي سړي دا مخل حسد شریط شپانا اژاو وغره دلاشي دي چې څه بګناونه دي د وبق د قاتل باندې واچو شي زیبا یا فدګونه تر حسد حسد کوهې جنر نرود، حسد قابل لیسته چه قدران و قائدارو کنو فتواد له نفسه قدل اخیه و تابداری اکڑا له در یا در یا فرمانا شا تابداری اکڑا در یا نفس تمنو دی قل نفس لو چرا شده نفس در یا تابیشو ولی زده خوبا چاہلے زده چکندر ارادهو کی نفس داغی قاید با انقال ارقیات باقیقنا باقی فتوات اي انقادت لهو انقادهو كه تابداريو كره درده درده دفع فىسالي یا تابداريو كره یا بهادر كره خبره یا فتوات خيستك لهو درده سدهتا نفس و نفس درده خواهشار و نفسانيه درده و جلده خلوهو یا رخصتو لور كرهتا بالنفس ضرورتا ولي وكذالك سوالد لنفسي لكاچه دا غوالهو صابهده کنا چې ځما نفس راته بشوي لري من مالک څنګه مرکو طریقې د وجلوڅوا شیطان راځه ابلیس راځه او یمرغي وجو او دغه چیده کنه سر وجو ځانې ګټه او پاسه بلګټونه غوڅه کوي د سیوینه طریقو تو خو در حابل به ودید او دغه ګټه باندې راځه راز او داله سره وڅڅه کوي ست شهید کړې دې زو زالې پس به هبینو خاصرین او د زیرو توجه نه دنیا اځانګې اخرته هم تباشو کوم چې دې کې یو ثواب کارونه کړو اګام شې شو غره کو تباشو د دنیا غوښته دار په شو چې درازې او اخرت زګه کارو شو چې چا دې نشو دنیا زګه توانې شو چې وروړي واینه وروړي څنګه مرګ پر وروځه څو واځي توانې کې نه یغه کنه نه سبا سبا نه بسو بسبا نه بسو اخرته واهېږي فاس پر امنال خاصري دا وې تو زده جبالي سرکې څو وایڅو په بسرا کې او څو په شرمنه په هراوغږي یبه جریده وره ارځي کی چې وځل او خوځي کی سمړی کړم او ادمه سم یو غليتلو بيث الله توافق او حالت تلو بيث الله زیارت تلو هاي ا چېرار یې دغه شانتو نو ځکه کله واپسای کی شو د دنیا د رځمو ای تغیر و خورا دنیا کې ماسکی ازغین هو خدایونه کې دؤرے ابدار تو غبار نہ ہو ارزش نش نش نو چکنے رسما کا جسشہ رسما کا نو ارزش نش نو کنے چے بارنا قوینا تویشوا دکواخی تغیرت البیلاد و من علیھا فواجل الارم مبرن کبیہو دا قبیحو زناک بدل شو تغییر شو داولی تغییر کل زیتان و لونی وقل بشاشت <تصفح> انسانانو کی بس شکلی راگه انسانانو کی چکم نینو درشان در توروال ولی دوینی بر نحبت تیولو دو, نحب تیول دو جنه فاسبها من الخاصی ناقی <تصفح> <تصفح> <تصفح> طلاع ماویل کنن واقع پا کم مقام شوی تو دوی سر جبل سور دا کمزه کی مر یابل ثور کی یا تو جبل حراء کی یا تو بصرہ کی درقول دی نا امام مجیزاد المسیر کی وئی درقولن یا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ تے چلے اس دا واقعہ ہوشوان سبحا اس اللہ غرابا اس پیشا درزی بیت پر چٹھیا اسی درزا وا امدارشان دا ګرځي او ګرځي د فباصل الله وغلام الله الله را ولي به یا يا فرشتو پرشتو د قرض کی حقتن کړو يا به سفلا چې از مزه کا مستدا شي یاده پاتې او خې ته په وادي چې څنګه پټکی سو اتاخي د خپل د وروږه اجوسا مړې مړې جوسا د خره د خخونو طریقو ته خو داو جو تو خو کرغو تاونه الله پاک او ته خود دې قابلیت چې قابلیت ستاسو د دماغ کی خبره نه ورزم الهام دې ته نشم کولی پاسی کاه یا کافر یا یا پاسی کو دل صورتونه دي کار یو حکم شرعي نه کول کوفر کې نه دی ها الله جل شاهر ته چې داس خور سره دې کاپ نه کاوه دې خور سره نه کاوه کافر شو کی بیا دې تاخیدلې دې وای چې تشغله نه دوزه ده تلو سوال ته خپل اخیز دا شیطان متچ د بوت اسلام په رسول په ډول کې هغه چې کومه زه د مې څه څه د ملسن سعودي د نه ختمه نه نه ته له تخته مو تخته خدا سبحانه و جل ربن حقیقتان کر اذن الورا د ريسا قومي سيهديهم الى قذر المضيف کنه قوم بشري د زاري سووي سيهديهم الى قذر المضيف و ربن يا فرشتو په شکل د کارګراغه ایا چې ګتام قرارو الله تعالی چې تز ما په محوکات کې د کارګنام پریوتې ولي تاسو ما شه دوه ګناوک کله چې هغه حق کړ اته ریکا ورته خو ده قال ولي او الى طيب سوز ما له کاش حاجت خویازه قبضوره شو ما چې څو اټکړې وو خلاص <سؤال> کړې او اریا ما پټ کړې سو ته هي عورت د زما <سؤال> ورور آیا جیفا فتاخي سو ادمانه يا عورت آیا جی فا يا مړې يا زالې عورت اس برامن ادمي او ګذېره د پخمان خلقنا اخمان شو نو ګذېره منصب په قتل باندې پخمان جن نه کړي بلکې په فشار ګزور باندې پخمان وته له یی سورې ګرزو لري خو باز مفشن دا په خړه دی وی حمله علا حمله او دی برکړه او خو نشي حمله او برکړه او څو بار په سلاس یامي دریوږي سو په مشایو حملو ولوا چی میات سل کالو ګرزو خو نشي دا کول بلله او اچ یوه اچ یا چی دا درهغه وخت بر ګرزو چې تر څو چې بدیشو نو وارث د خوب شوبه چې دزور یو کول دا لري شر کول دا زور لري دیم کول دا لري دریم روزو کوي دا زور تر بچ لغه پوری بد ویکر پوری چې بد ویکره چې څون نه بد خدا د شهيد دي شهيدونه بد وی دي دچا لا تاسو نه شهيد تلل کو زادالمسیح امام ابن جزی رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې په دغه واسطه د دې څو شلکاله باندې د قابل دعاو استقالو اده حاضر زه شروع من دې څو اوسه ما شو حضورې په حالت کې دعا ونم ها حاضر زه حاضر حاضر د شلکاله باندې قابل د دوه شلکاله 22 کال د قابل یو شلکاله لوږ دی یو د 20 حاضر په زر کال عمر کې چې په منځه <وشا> و من اجل د دغه د وژنې اول دستور د قتل او د وجلو چا کی هوسه قابل حدیث کړي قیامت پرې څوک بار نابینه ته ای نو دغه قابل به توره ولی لانه اول من سن القتل اولنۍ طریقې د قتل جوړون کې دا قابلو مین اجل ذالک د دې كتب يداه واحنا كتبنا على بني اسرائيل مالك لوك بني اسرائيل وماني خبر داشليك لوه انو من قتل نفس بغير نفس او فساد ديلي ده فسادلارزنا يا سڑه وجنی نو پا قصاصی وجل کی او یا وجید چه فساد کرده پز مگه د دفع د فساد ده پارا وجل جایز ده او دفع ده فساد یا قصاص ده پارا خو بیا جایزو ده چه قصاصی هم نواجنی و فسادم نایی کرده دا شی جرما گناه و شافقان ما قتلن ناس جرمان تبای چه لکتول خلق وجلی مطلب تعلق دا غریجی چون که که مانا هی رات چې یو نفس د سې سوان د غبي ثواب لري کچ ټول خلک جوندي کړي د دې د ټول خلکو د وجلو بنا دی لولي ورکي یا خو مقصد دا دی چې یو سړی سړی ولګي یو نفس مړ کیږي نو پیغمبر یو پیغمبر وجل ټول عالم مجل دي کنه یا دا مطلب نفسان امر امام دی امام وقت باچې وخت یو باچې وقت وجل دا لکه جو ټول عالم دی وجلی یا علم را دي چې عالم څو کوه یا پرز دي شي له کټونو عالم چې دي وځي ولي زګه چې موت العالم موت یا مطلب دا ده چې یو سړی ولګي یو سړی بیا یو سړی ورتي ګنا دمر الله دې پر څرباني دو ژا باندې یاري لکه چې ټول خلق وجلو دي یو سړی وجلو یو شاد نشورم دي لکه چې یو په سړی په کتل باندې پینځه کنه څو دفعات لګي دنزد افراد دک کرنگی کتول انسان هم لکی اوند اگه پینزنی دید اگه پینزون چه دشپکی او در بلو جداان دا چه او سره او لکی او جهنم تا یو شمده تاگ ده کتول خلقو ملکی اوند اگه یو جهنم ده و که یو کس ملک هم دگه یو جهنم ده کچه تا اللہ پاکو تا معافیو نکی دگه ایسا زاده هم آدمانو بلانو دا مشتا چا چي يو سړي باندې کا مړک ټول مسلمانانو جي دا گمان کي چيز مونږه ټول وژديو ټول جي راغولي شي او دا سړي د مقتول وارث سره کومه ووچي چې هغه په احساس کې چګمنه ورکی فك انما قتلنا سجي ميو دسي گمان مې کوي چې دا یو سړي وجهي دې بلي آدم ازا يد دي ګران چې د ر افري دښ زيات جوهر اندر آدم ټول سړي هنزای یک دی گرند دی یو دبل اندام دی مسلمانانو مثال دسی دیا حدیث کی رازی لکر طول دی یو جسد دی آکه یو اندام چه تپ جسد کی دی در دمان شی طول اندام بچه گدنو در موامت قبول چيته کړه دا ولید مکتوب سره پټول مسلمانان باندې دا وایي عبد الله دې صفاق کاند نامه قتل الناس جميعا الله کا داسی ټول خلک وجري سبانو سر سر کا سنجي او سړي وجري یام د قيو قصاص دې قيو قصوجري او د قيو قصاص دې قصاص کی تعداد نشي راتله عذاب کی تعداد نشي راتله په وجه الله تشجبیوال کاند نامه قتل الناس جميعا الله کا چټول خلک وجيني و ما نه يو يو يو كستريتسك جو دپري هوستس مانا يو سડે واجب القتل گرز دلے اور دگا واجب القتل تام عاقب دبرا جرو سب تعالی اللہ درکی فکانما احیا الناس جميعا <تصفيق> یا قتل القدر الرحیم را الله کو کگرس راور که مطلب دین اور دارنگی اسلام دیو توفو در